Bosgarren unitatea, atarian, landetxean, lau. Kaixo, guk epa eta julia gara. Epa, ni isabel naiz, eta ura alizia da, nire alaba. Kaixo, Isabel. Egun batzuk pasatzera etorri gara, landetxera gure eseme alabekin. Guk hiru egun matzago hemen, eta oso gustura gaude. Bai, leku lasaia ematen du. Azierreta jozune pospozik daude, hemen animaliak daudelako. Bai, aliziari ere asko gustatzen zaizkio animaliak, baina gehiago gustatzen zaio bizikleta zibiltzea, egun osoa pasatzen du bizikleta gainean. Jende gutxi dago, ez da? Bai, gutxi gaude, Xabier eta Lamia, Fernando eta Alizia eta biok. Nor dira Xavier eta Lamia? Begira, Xabier eta Lamia neskamutil horiek dira, bazaurikoak dira eta zaldi zibiltzera etorri dira. Eta Fernando gizon urada murriokoa da, eta mendian ibiltzea gustatzen zaio. Egunero irteten da mendi buelta egitera. Begira, gaur loreak dakartza. Beste gizonura landetxeko nagusia da, ez da? Bai, euxibio da, landetxeko nagusia. Lan asko egiten du, belar raamosztu eta traktorean ekartzen du animalienzat. Landetxeko mantenuaz arduratzen da. Eta bi emakume horiek margari eta eli dira, emaztea eta alaba ezagutzen dituzue? Eh? Bai, ezagutzen ditugu. Oso atseginak dira eta langileak. Hiruak hemengoak dira, elizondokoak. Ara, baskaria dakarte? Ze ordu daba? ba? Ordu biak dira, baskaltzeko ordua. Primeran goseak nago